Vale, pues, eh, nada, bienvenidas a, a la ruta de memoria agroecológica de Hospitalet. Um, eh, saldremos ahora ya mismo en la previsión. Ay, es verdad. Eh, ¿Ahora? Ahora ya no se escucha. Bueno, pues ahora. Vale, pues iremos haciendo pequeñas paraditas por el camino. Eh, serán... Creo que son tres, eh, cuatro, donde la gente y vecinas de la ciudad nos irán explicando eh, historias también en relaciones a la memoria agroecológica. Eh, iremos desde aquí pasando y acabando en el parque Agrari. La previsión será más o menos acabar sobre las doce y media o así para luego quien quiera que se pueda volver o nos volvemos juntos para, aquí sobre la, para estar aquí a la una y, y ya que cada uno pueda irse a comer donde quiera. Y nada, recordar que eso, que es una actividad que organizamos desde la colectiva, que es el Ateneo Cooperativo de la Ciudad y, y que no, uno de los ejes estratégicos es este, el de la agroecología y dentro de las jornadas que, que veníamos organizando estos días, con charlas en relación a... posibilidades con supermercados cooperativos, Sí, que els hi Sí. Espera. Igual, igual si jo chillo, sí que se me ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, bon dia. Sí. Bon dia a totes. Eh bueno, jo sóc el Raül, sóc de de, de, de vale? és el projecte de, de mobilitat sostenible de la de l'entitat de la Saboga. Vale? estem amb el Biche i bueno, i això, no? eh, juntament amb la col·lectiva hem preparat aquesta aquesta ruta, no nosaltres farem el, farem el guiatge, vale? eh, la ruta és molt senzilleta, és molt planeta, o sigui que la gent que estigui allà que que no sé si tal, no patiu, anirem molt a poc a poc, anirem tots, totes en grup, vale? hi haurà moments que anirem en fila, hi haurà moments que anirem en parelles, vale o sigui que, ara, o sigui que us recomano que feu ara ja les parelles, vale per quan... Per quan diguem, va, eh, fila d'1, que ens posem en fila d'1 i quan diguem, va, parelles, que, o sigui, que tot sigui més, com més ràpid, no? Que tinguem clar quina és la nostra parella per, per juntar nos eh, En tema de circulació, bueno, us dic més o menys per on anirà la ruta, va vale? bé? Baixarem, baixarem tot aquest carril bici fins a la rotonda de la Malbísia, va vale? bé? Agafarem... Que, que pararem... Eh... Pararemos para que Albert pueda contar la historia de la masilla de su familia justo aquí. Sí, no, no vale? sí farem, farem parades, sí, sí. Vale? però si sí, ho viu una mica les parades, per, per que ens centrem una mica amb l'itinerari. Eh, agafarem el supercarril bidireccional que ens han fet allà a través industrial, vale? eh, agafarem Mar de Bellvitge cap a baix, on el poliesportiu el Sergio Manzano Vale, tirarem, girarem a la dreta on està urgències de l'hospital i ja tirarem, entrarem diguem el, a la zona de Cal Treball, al parc agrari. Allà ens desviarem a la cua de maniobres, una mica, allà hi ha una altra, una altra parada, desfarem el camí i entrarem ja directament al camí del riu per la passant dreta, empujada. Vale. Arribarem fins a Cornellà... Agafarem el pont que creua el Llobregat i tornarem a baixar cap al Prat, creuarem el Prat i ja entrarem un altre cop al parc agrari a la zona del Prat-Sant Boi. Vale? A l'hora de circular eh, intentem deixar, o sigui, quan, tant quan anem en fila, en fila índia com que anem en parelles, vale? intentem deixar una, una bicicleta de distància. vale? i per tal de que si els de davant frenen ens doni temps a frenar, vale? i sobretot per no obrir el grup. Vale? Quan més juntes anem, més segur serà la circulació, perquè d'alguna manera també evitem que algun cotxe o alguna moto ens trenqui el grup. D'acord? Vull dir, sempre una bici de distància, i quan anem a girar o quan anem a, a fer alguna història o alguna parada jo que aniré davant, vale? eh, aniré passant un missatge, vale? eh, que arribi el no és el telèfon, eh? vull dir, que arribi el mateix, el que jo dic, que, que arribi darrere, que arribi darrere, vale? eh, sí, va, va. llavors, eh, jo aniré dient, va, parem, doncs pues, parem, parem, parem, bache, bache, bache, bache, bache. dreta, pot, vale? que tinguem-ho una, mi una miqueta clar, eh, Vale, eh, jo m'encarregaré d'anar davant vale? com, com a guia, després tenim dos guies més, que és el David vale? que el David eh, anirà, és el que té més cames i és el que anirà davant, darrere eh, tallarà carrers i tal i després tenim el Víctor vale? que el Víctor anirà darrere de tot vale? llavors ni, ni ningú m'adavanta a mi, ni tampoc ningú quedarà darrere del Víctor ¿vale? o sigui el Víctor tancarà darrere jo tancaré davant i el David us anirà emprenyant entre, entre vosaltres i fent coses, ¿vale? o sigui, Re, coses... si que tinguem en compte això intentem que el grup en cap moment faci una cua més llarga de la que ja portarem per un tema que a vegades els cotxes es poden posar nerviosos i ens volen avançar però al final som un grup que va per una via lenta i per tant no tenen preferències sobre nosaltres. Llavors intentarem mantenir-nos doncs un grup ben, ben unit i en principi res més. Si hi ha qualsevol cosa que noteu que heu de parar o el que sigui, hi ha el Víctor i està el Xervin que porta també eines per si passa o qualsevol cosa, llavors pararem a un costat i, i la ruta seguirà igualment i ja està. I en principi res més. Qualsevol cosa, nosaltres portem walkings, vale? Si, si passa qualsevol cosa i esteu darrere, eh, li deu al Víctor, ei, eh, que mira el que em passa, tal, i ens abaixarem i aturarem tot el grup, vale? No el aturarem al mig, sinó ens posarem en una zona segura. Si en algun moment hi ha algun problema, i, o creuem en algú, o hem d'anar per la vorera, doncs baixarem totes a la bici, vale? I pujarem a la vorera, si sigui... Ja, ja us digué eh? hi han dues pujadetes però que és per creuar el riu i per creuar les vies d'alà un cop allà quan arribem al parc agrari vale? però és l'itinari és molt molt senzill. Eh, són uns 22 quikms en total vale? però o si sigui, és molt molt molt senzill, ja veureu.. Eh... Trigarem cosa d'una horeta a arribar al, al lloc, allà a Calçans, vale? a l'Hor de l'Ariçó, que serà l'última parada que fem i després 20 minutets per tornar. Vale? Pues és, és molt senzill. Vale? Si no sé si teniu alguna pregunta, que la podreu fer durant tot el trajecte, eh? però ho dic per... Podreu fer xerrar, eh? Sí, sí, sí. Sobretot, eh, recordar lo que sempre recordem, algú té febre? no, no heu tossit heu fet caca totes sí? heu esmorzat bé, com a mínim no has esmorzat vale sí. ara pararem bueno, les parades podreu menjar i tot sobretot això, recordar la xapa de sempre distància de seguretat tot mascaretes posades sobretot, a veure, uh, per anar en bici no és obligatòria la mascareta és recomanable, vale però però com que som un grup anirem juntes i donem una imatge de sanes i, i responsables, anirem totes amb mascareta. sobretot de cara a fer fotos i tot això doncs pues no fer fotos a gent sense mascareta d'acord? <ríe> vale? eh, portem gel hidroalcohòlic portem botiquí, portem bueno, vale? portem de tot o sigui que qualsevol història qualsevol problema que tingueu o això ens i pararem si hem de parar i si no esperarem a la, a la següent parada per, per solucionar-ho ¿vale? Va dit això eh... comencem? sí, busqueu la vostra parella aneu buscant-la ara i, i bueno, i comencem ara ja baixarem allà baix no? Sí. Albert baixem allà i i ja comences tu vinga corre!